Amar, amar eskubide direa, eta lelengokoa, eta, bueno, eskubide, edo zein eskubidea liztabezalaba, erreferentzia e, e egiten dion gaia, berau ukatu egiten du, ez da? E, Azkatasunan esaten du, lelengo eskubidea da, ez irakurtzeko eskubidea. Esaten du, e, irakurtzearen kontuarekin askotan intelektualismo bat sortzen dela, eta esaten du onartu dezagun. liburu hon bat eta pelikula txar baten artean, gehienetan ez aldugu, belikula ba, txar bat ikusten eta gero gainera bagaude inguratuta irakurtzen ez duen jente askotaz ez dut irakurtzen, ba, ez dutelako nahi ero ez dutelako denporarik ero beintzat beste gauzabatzuk egiten nahi ego dituzdelako eta jente hori zer gubaino gutxiago da gubaino galduagoak dira ero pasatiagoak dira ez ez du inolako eh, azal eh, gutxuneri ikusten horreta horre duen lehenokoa ez irakurtzeko eskubidea Bigarrena, oso berezia, horri saltatzeko eskubidea. Ez zaten du liburu bat irakurtzen ari garenean, ba, adibidez, interesetzen bazaigu trama bakarri, pero adibidez, interesetzen bazaigu ba, bi persoenaien arteko relazioa ero, ba, berak ez du, txikitan saltatu egiten zituela horri aldeak. Eta orain, naiz eta buru bat e, txarto, ikus, txarto ikusita dagoen, nagusitan ere saltatzen karraitzen duela. Eta amaten diola askatasun bat, E, e, edo sin liburu hartu eta nahi bezala irakurtzeko Hirugarrena eto lotuta liburuak ez amaitzeko eskubidea Ez atendu, badaudela, liburu, liburu bat, ero bat, bukatu gabe guzteko, hogetamasei mila arrazoi, du. Eta ez atendu, badibidez, ba, historiak ez gaitula rapatzen, ez dos berikus puntuarekin, estiloa oso zurruna egiten zaigula, baina badabude beste batzuk, badibidez kariezak daukagula eta burko mina, ero laneko jefarekin gogoratzen darela, ero bikotearekin eh, izan dugula horrelako ekaiz bat, eta ez gaudela prez, eta orduan ezaten du, liburua irakurtuko horik ez dugula gula, jauzi egiten zaigula, ba, jauzi da dila. Ez, ez, ezaten du, liburuei eman barzaila bere aukera, maia gu, gu ere horretarako pres gaudenean. Eta horregaitik, liburu asko gutxi egiten, berakutzi egin liburu asko, eta gero denborarekin babatzuk hartu dituela, eta guztatu zeitzuela, eta beste batzuk ez. Eta ez, ez ezko hoietan, babadudela klasiko batzuk, eta irakurri omen beharrezko batzuk, baina bueno, ba ez badaz egu parean sortatzen, ez gure, gure bintzat gure sentimentu erbintzatearen ingurukoa ba, ez da, ez da horretan komplekuri izan beharik Ia, laugarrenada berriak urtsako eskubidea eta hau esaten du ba, umetako sentimentu batekin dagoela umetan esaten genuen e, batamatek irakurten ziguna zotzerrero, zerbait ikusten genuen berriro, berriro, berriro eta horretan esaten du e, ba, placer bat dela eta askotan nahi eta liguru bere irakurri ogoita lau bider Ba, irakurri, egin dela eta ez, ez dela horretarako billurrik izan behar. Eta ni duri eskazu honetan, e, gertatu zait, e, josean zagaztizabalen e, kutsida zu bidea Isabel Eta hori izan zen, e, bueno, urrengo eskubidarekin lotutako usan.